A falu fejlesztési projekt. Minden csodálatom az ifjúsági, És ezt senki sem róhatja fel nekem, aki volt már fiatal. Aki meg rögtön öregnek született, azt tegye csak nyugodtan. Egy ismerősön fogalmazta meg szerintem a legpontosabban az öregedés lényegét. Amíg fiatalok voltunk, két hétig buliztunk. Egy napot rápihentünk, és közben azon törtük a fejünket, hogy hol folytathatnánk tovább. Most meg bulizunk egy napot, két hetet kell pihennünk utána, és közben azon merengünk, mi a nyavajának kezdtük el. Johnnyról is azt hittem, legalább déli húzza a ló bört a szobájában, és azután is nekem kell majd lelket vernem belé. Ehhez képest még kilencet sem kakukolta el a szobám falán a régi óra, mikor a fiú már dörömbölt is az ajtómon. Nem jössz le, piszkosül ég a a tegnapi bortól. Kell innom rá egy kis sört, hogy kioltsam a poklot. Lementem vele az ivóba. Nem éppen kedvességből kísértem el. Sötét hátsó szándékaim voltak. Ki akartam faggatni, hogy mire emlékszik az előző estéből. Á nem sokra. Ismerte be őszintén, mikor hátulról melbe előjöttem azokkal a bizonyos hátsó szándékokkal. Arra még emlékszem, hogy itt ültünk, pont ennél ez asztalnál. Belebámult a sörébe, mint a bizony a korsó fenekére nagy titkok és igazságok volnának elrejtve. Mint ahogy valóban ott is vannak, de mikor az ember megpróbálja leinni róla a sört, az valahogy sose sikerül. Mert mire kiürül a korsó, az igazságok átszállnak egy másik fenékre, és a dolgozó kénytelen anyomkövetés hevében azt is kiinni. Amivel persze megint nem ér el semmit, mert már a harmadik korsó fenekén tanyáznak a keresett dolgok. És így tovább a végtelenségig. Nagy marhaság belekezdeni. De erre senki sem jön rá, míg ki nem próbálja. Johnny a kipróbálás stádiumában tartott. Dolgozott is rajta rendesen. A második korsóval is végzett, mire elmeséltem neki az előző este eseményeit. – Tehát azt mondod, a sírom valahol a focipálya alatt található. Foglalta össze egyetlen mondatban az események lényegét. – Nem, ezt te mondod, vagyis mondtad tegnap este. De ha ma már másképp gondolod, én megértem. Mondtam már én is féléket este, igaz mindig nőknek, amit aztán másnap reggel egészen másképp gondoltam. – Fel kéne ásatni azt a pályát. Mondta. Akkor kiderülne. Ezt én is tudom, de ez itt Európa, közelebbről Németország. Itt a foci szendolok. Szerintem hamarabb mennének bele a helyiek, hogy olajkutat furas a városháza helyén, semmint, hogy a községi csapat otthonát megszentségtelenítsd. Pedig valahogy el kéne érni, hogy ásogathassunk ott egy kicsit. Ez nem megy titokban, gondolkodtam el. A pontos helyet nem tudjuk, már ha van egyáltalán. Nem osonhatunk be az éj leple alatt ketten-két társóval egy kis részegeskedésre. Ezt nagyban kell csinálni. Igazán nagyban. Most elválik a fiú mennyire akar a dolgok végére járni. Mennyit szán az ügyre? Ha darizó mangár, itt megtorpa. De ha hajlandó számolatlanul szórni a a megkeresett pénzét, még a tiszteletbeli magyar gentry címet is kiérdemelheti. Gyorsan vázoltam neki az elképzelésemet. Addig kell igent mondania, míg képes viszonylag tiszta fejjel gondolkodni. Ha rábólint, rábólintott. – Te aztán nem vagy sámli mondta elismerő mosolyal. Nagyban játszol, igaz az én pénzemben. – És a te ügyedben. Ezzel kezdetét vette Sönnvalt falu fejlesztési projektje, bár az ártatlan, álmos kis község erről még mit sem tudott.